Kelpi Besorolása 4 osztály Ez a Nagy-Britanniában és Írországban honos vizidémon, amellett, hogy rengetegféle alakot képes ölteni, leggyakrabban hínársörényű ló képében jelenik meg. A hátára csalogatja a gyanútlan vándort, majd nyomban beugrik a lakóhelyéül szolgáló folyóba vagy tóba, s a mélyben elfogyasztja lovasát. A kelpi olyan módon győzhető le, hogy elhelyező bűbáj segítségével felkantározzuk. Ettől megszelidül és kezessé válik. A világ legnagyobb kelpie a skóciai Loch Nessben él. Kedvenc megjelenési formája a tengeri kígyó. Lást később. A mágusok nemzetközi szövetségének megfigyelői akkor jöttek rá, hogy nem igazi tengeri kígyóval van dolguk, mikor tanúi voltak, hogy a bestia mugli kutató közelettére vidrává változott, majd azok távozása után új fent kígyó alakját öltötte.